zetzen ditu Frantziak eta ikasleen emaitzako bezeko,zerotiko doan nota sistemarekin bukatzea proposatzen ari dira batzuk, Hezkuntza munduan. Laugarren berria.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 Biziko eta Gibuzuako amairu eta haaseei urte arteko lau gazteti batek ekintza homofogoren bat egin izanadatuk kekagarria izanagatik, ez du baterarritu Imanuel Albarez Hegan Euskal Herriko gehinez askapen muendo kidea. Agerien uzten duen, bere ustez oraindik lan asko dagoela egiteko gizartean hainbat jokaera alda erazteko. Eta dio bideo horretan sortu dutela jaurraitzak eta hamabi gizarte eragiek eraberean izeneko ekimena gehitu behar sosarrazakeria eta eta digitaltark da besteak beste,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 Gaur jakinda ertzaintzak bankuak atrakatzen zituen talde bat deseginduela Gipuzkoan 57 eta 52 urte arteko lau gizon dira. Gipuzkoako hainbat bankutan bost atraku egin izana leporatzen diete laurein erea pikabea. Abustuan eta irellian egin zituen atxiloketak ertzaintzak orain jakinala izan denez, atxilotubetako bi preso zeuden eta egune eskalerateatzeko baimen momentuak erabiltzen zituzten atrakuak egiteko. mila euro lapurtu zituzten Donosti aldean egindako bost atrakutan. Bigarren berria. Espaziora begira, baina orain serio lanean diarduena Europako Espazio Agentzia da. Roseta proiektuaren ondoren badute beste bat eskuartean Europako agentziko zientzilariak. Marian sei izeneko koetea Brusela Mikel Rotach. Oraingoz YouTuben eskegitako bideo bat baino ez da.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 tzen Frantziak eta ikasleen emaitzako bezekozerotiko geira duan, nota sistemarekin bukatzea proposatzen ari dira batzuk, Hezkuntza munduan. Laugarren berria.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 Erakunde horretan diskriminazio hororen aurrean lan egitea da ekiminaren helburu nagusia Immanuel Albarezen hitzetan Amaitu da entzun gaiak. Idatzi beheko laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Bigarren testua Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukera itzazu erantzun zuzenak. Orain, minutu tardi duzu bigarren testuari dagozkion aukerako hitzak eta testua irakurtzeko. entzun testua Hegaldiek emandu do ematen duten azkartasuna eskertuko zuten behar bada guraso batzuk, ez? Rubiko neska bat hil zuten abenduan, eh legezkanpoko kotxe lasterketa batean eta zenba denbora kosta da neskato horren gorpuan erreskatatzea edo berreskuratzea ba, amairu egun. Oso tristea da, e? benetan, kasu hau, hau ere pasatu da pixka bat, ia atentziorik egin gabe, baino, baino benetan e, ben, ez, dauke, ez dauke inolako justifikaziorik e, kontua da Irene Rodriguez onrubi hemen e, Kataluniako erriko neskabatzela, eta bere ametsa Londrosen bizitzea omentzan, bostila bete zamazkin bertan bere motilarekin bizitzen, eta rengo baten, batxezik, barro metrotara zeudela, bi kotxe, zu ziren segurazko lebezkanpoko lasterketa bat egiten eta horietako batek ba Alegia neskak neskak inolako ardurarik e, lasterketa horrekiko hasiatzen zi kalean bere bere eta eta kotxe horietako bate eta eta horretik eramantzun bera eta bere motila bera hileintzan eta motila hanka eta buruko kolpe asko ditula geratu da eta eta bueno hori esparimada nahiko tristeak, gero azkenean gero gainera e, bueno, ba familiak ba Ez du inolako laguntzarik izan, eta hori salatu dute Espainiako embajadatik, ez, diote, ez dietela inolako laguntzarik eman. Ez hori bakarrik, oztopoak e, jarri ituztela, eta azkenean, ba, hori amairu egun ezardatu dutela ba, iren eren gorpua rubira ekartzen. Baina zergatik eh, oztopoak eh, eli? Bueno, osatzen familia artekoak esatzen dute ez dietela ezertzen ez agundo. Osea, ez dietela esan e. E, zer egin behartzen, ze papere egin behartzien gorponeak hartzeko, eh hori claro, gastatutakoan hemengo familiarrak kontza ziren e, ez psikologorik laguntzeko, e, ez intérpretik, eh aiak eta mak eta ez dutela inolako laguntzarik izan. Mm -hmm. Horrelako istorioenik entzun izan ditute Bai, istatu betan, eta bai, Belgikan. Ez e, bueno, gorpu bat e, atzeretik e, ekartzeko duan, baina bai beste arazo batzuk e, dauden ean, bai, bai, ba, ba, enbajadek batzutan izaten dituzten larrialdiko aldiko telefonoiek e, istitu inorkartzen, eta, eta bueno, arazo larriak dauzkaten personak askotan, Bueno, bat zitu zela atenditzen, ez? Atzera ikaskotan entzun dudan zera izan da? Gaina, e, atzerrian e, pertsona bat iltzen danean e, bueno, ba tramiteak, inberdiren tramiteak eta hori dena oso gauzakora piloitzua izaten da eta ba, honen e, akiak hain zuzen ere esagatzen zuen batzutela hori inolako laguntzarik izan eta e, lortu dutela gainera azkenean ba han bizi ziren Espainiarren laguntzari esker e, bestela ezin izango zutela azkenean hori e, ortu edo beintzat denbora gehiago pasateko zela. Eta ikaragarria balima dirudi ere Europarbatasunaren barruan, eh ba askotan e, tramiteak egitea kanpotik egitea baino konplexuagoak izaten dira. Eta mm. luke horrela izan behar, baino askotan horrela izaten da. Bai. Mm -hmm. eman emandu ematen duten azkartasuna eskertuko zuten behar bada guraso batzuk, ez? Rubiko neska bat hil zuten abenduan eh legezkampo kokote lasterketa batean eta zenba denbora kosta da gurasuak neskato horren gorpua en, es, erreskatatzea edo berreskuratzea ba amairu egun. Oso tristea da, eh? benetan, kasu hau, hau ere pasatu da pixka bat, ia atentziorik egin gabe, baino, baino benetan e, ben, ez tauke inolako justifikaziorik e, kontua da Irene Rodriguez onrubi hemen e, Kataluniako erriko neskabatzela, eta bere ametsa Londrosen bizitzea da momentzan, bostila bete zamazkin bertan bere motilarekin bizitzen, eta rengo baten batxetik barro metrotara zeudela, bi kotxe, datu ziren segurazko legezkantpoko lasterketa bat egiten eta horietako batek ba alegia neska neskak etzeukola inolako ardurarik e, lasterketa horretiko paseatzen Zihon kalean bere bere motilarekin eta eta kotxe horietako bate horri, eta eta horretik eramaltzun bera eta bere motila bera gilegintzan eta motila hanka eta buruko kolpea asko ditula geratu da eta eta bueno hori esparimada naiko tristeak gero azkenean gero gainera e, bueno ba familia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 Bueno, zaten, familia artekoak esaten dute ez dietela ezertan ez agundo. Osea, ez dietela esan mm. e, zer egin behartzen, ze papere egin behart ziren gorponeak hartzeko. Eh, hori claro, gastatutakoan hemenko familiarrak kontza ziren e, ez psikologorik laguntzeko, e, ez interpreterik, eh mm. jaketan bak eh tsekiten e, eta ez, ez dutela inolako laguntzarik izan. Mm -hmm. e, Horrelako istoriekin entzun izan ditute... Bai, istatu batean eta bai, Belgikan. Ez e, bueno, gorpu bat e, atzerretik e, ekartzeko orduan, baina bai beste araso batzuk e, daudenean. Ba, bai, ba, ba, enbajadek batutan izan dituzten larri aldiko telefonoiek e, istitu inorkartzen. Eta, eta, bueno, arazularriak dauzkaten personak askotan, bueno, bat zituzela atenditzen, ez? Sí. askotan entzun dudan zerbait izan da. Gaina, e, atzerrian e, pertsona bat iltzen danean, e, bueno, ba, tramiteak, egin behar diden tramiteak hmm. eta hori dena oso gauzakora piloitzua izaten da, eta ba, honen e, akiak hain zuzen ere esagatzen zuen bat hori inolako laguntzarik izan, eta e, lortu dutela gainera azkenean, ba, han bizi ziren e, Espainiaren laguntzari esker E, zebestela ezin izango zutela azkenean hori e, lortu edo bainzat denbora gehiago pasateko zela eta ikaragarria balima dirudi ere Europar batasunaren barruan e, ba askotan e, tramiteak egitea kanpotik egitea baino komplexu izaten dira eta luke horrela izan behar baino askotan horrela izaten da mm -hmm. bai. Amaitu da entzun gai idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak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 Entzun testua Sarrera naipatu bezala emakundek urtero banatzen duen berdintasunerako emakundesaria Maria de Maeztu Forum feministarentzat izango da urten. Emakunde beraren aintindari izan zen forumumaria hain zuzen ere. Begoina burua garattzalde onde izla. Arratxaleon. Arratxaleon eta zorionak. Bile <laughs> Bueno, ogeita bost urte hauetako edo, dagoeneko goeneko sei urte hauetako lana saritu nahi izan dute emakundetik. Eh, eh, beste ogeita sei lehiak idezeu demano, zuentzat, haortengo saria. Bueno, nik uste dut, bai, besteak ere izango zuten meriturik. Guk ere, ba, urte mordoazuk esan duzuna, ez da, hogeita urte dara magu borroka honetan, eta... Gogoraziko diguzu, zarautzen elkartu... Bai, laro eta zei, hana ziginien elkartzen, berez, donostiako e, lagun batzuk, ba, bueno, konturatu zirlako, hemen eskumen bat, e, berdindasuna izago kiona, edo emakunmen berdindasuna izago eskumen bat, bagaratu gabe zegoela, estatutoa onartu zanetik. Eta bildu ginen batez ere, ba, legebit zarrean dauden e, alderdiei ba, ba, hori, ez, hori edatela, proiektu bat aurkeztu genuen, nolako izan berzuen erakunde horrek, noria txikita egon behar zuen, zeilburu behar zituen, eta horrelako gauzak, eta bueno, horren ondorioz okurritu zitzaion bati eta zerratiko erain bajarraipena egiteko, edo ez da egitez, proposamenak egiteko, edo zerratik, ez du elkarte bat sortzen, eta, eta bai, hortik abiatuta sortu ginen daro eta sortzien. E, Maria de Maesturi buruz irakurtzen jardu naiz, eta horretorri zait burura bere esaldi famatura, ez? Feminista Hai. naiz, Kontrakoak Vai. lotxatuko nindu keelako. Garai hartan ez Bueno, gaur egun jendeari lotxa ematen dio feminista dela esateak. Nik esango nuke oraindik ere hori daukagula, ezta. Zama hori daukagula gainean. Len eh, beste elkarritza batean esaten ziaten, ezta? Feminismo ez da da esaten, nuen. bueno, eske hain eh, simple iruitzen sait, hain erraza, ez eh, taekin dola galdetu dezaken jendeak ez da feminismoa ba. berdintasuna ez da esaten dut. Pero berdintasuna jendeak ez da intenzio intentsio edo zer baina batzutan gaizki ulertzen du, ezta? Eskez dugu gizonak ez izan nahi. Guk ez dugu esaten, gizonak bezalakoak izan nahi dugu nibaizik eta gizonezkoak dauzkaten eskubide berberak euki behar ditugula gizartean eta gizonek gu dauzkagun bete beharrak euki behar dituztela. Ose, esan nahi du denak kompartitu behar dugula ez da. Eta berdintasunaren en metroa jarriko bagenu e, zer iruditzen zaizu nun kokatu beharko genukela metro horri zen hurri jarri beharko genioke momentu honetan. Agua, Uy, nik ni ni kez taget neunagoelako pesimista xamar, gizartea ikusten dudalako Hori izango den baina 88an hasi ginenean ilusioz beterik egunden eta pentsatzen genuen, gauza bueno, pila bat egiteko zeuden. Egia da, ba orduan justu justu eh nikuzte dut abortuaren legea, baina gainera epeen legea, ez eh orain daukagun, ezta. Eh plazoena eta beste legeren bat honartuta, gero arrezkero honartu dira, berdiasun legeak, eta indarkeriaren aurkako legeak, eta hori ezta. Eta orduan duan, esperantza handiak geneukan gainera e, politikoen gan. Nik ez dakite edo edo hori ezaten dute, igual gauza asko seguelako egiteko, ba ilusio natuta geunden. Oetasei urte beranduago nik esango nuke, ba bueno, ba eskaudela inu ilusio natuta e atzera pausoak ere ikusi izan ditugula, o sea, ez bakarrik, bueno, eta jendea pentsatzen du bakarri baueen gerra garaian edo gertatzen direla atzera pausoak, baina gizarteak normalean aurrera egiten duenean, poliki poliki badere, beti aurrera egiten duela. Eta esan behar dugu hori ez ala horrela gertatzen, bueno, ikusten ari gara, gainera, eh krisiaren e, ondorioz, ba, e, zenbat eskubide galtzen ari garen e, langileok eta bueno, eta makumen on egoera zein dan, ezta? Da, Zarreran aipatu bezala emakundek urtero, banatzen duen berdintasunerako emakundesaria Maria de Maestu forun feministaren izango da urten. Emakunde beraren aintzindari izan zen forun Maria zuzen ere. Begoinean burua garratxalde onde izula? Taiz, garratxaldeon. eta zorionak, bide batez. Bueno, ogeita bosturte hauetako edo, dagoeneko ogeita sei urte hauetako lana saritu nahi izan dute emakundetik. E, beste ogeita sei lehiak zeude, baina zuentzat, ortengo saria. Bueno, zi gutu ez bai, besteak ere izango zuten meriturik. Guk ere ba urte mordoazuk izan duzuna, Ez da 26 urte dara magu borroka honetan eta gogoraziko diguzu, zarautzen elkartu bai 86an hasi ginen go elkartzen. Berez Donostiako e, lagun batzuk, ba bueno, konturatuz irelako hemen eskumen bat eh berrendasun nahi zegokiona edo emakumeen berrendasun zegokiona eskumen bat bakaratu gabe zegoela zatuta onartu zanetik, eta bildu ginen batez ere ba dauden e, alderdiei baskatzeko ba, hori ez hori garatu zezan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 Bueno, gaur egun jendeari lotxa ematen dio feminista dela esateak. Nik esango nuke oraindik ere hori daukagula, ezta? Zama hori daukagula gainean. lehen el, beste elkarrezeta batean esaten ziaten, "Ezta, feminismoa zerta da esaten duen." Bueno, eske que hain eh, simple iruitzen sait, hain erraza, ez eh, dakien nola galdetu dezaken jendeak zertan feminismoa ba. berdintasuna ezta eta ezentut. gero berdintasuna jendeak ez dakite intentsio txarrez edo zer baina batzuetan gaizki ulertzen du, ezta? Ez keztugu gizonak ez pak izan nahi. Guk esaten, gizonak bezalakoak izan nahi duguni baizik eta gizonezkoak dauzkaten eskubide berberak euki behar ditu gizartean eta gizonek gu dauzkagun bete beharrak euki behar dituztela. Ose esan nahi dena konpartitu kompartitu behar dugula ez da. Eta berdintasunaren en metroa jarriko bagenu e, zer iruditzen zaizu nun kokatu beharko genukela metro horri zen eurri jarri beharko genioke momentu honetan. Hori, ni gertak denu nagolako pesimistaziamar, edo gizartea ikusten dudalako orrela, hori izango den baina 88an gozi ginenean ilusioz beterik zeuden eta pentsatzen genuen, bueno, gauza pila bat egiteko zeuden, egia da, ba orduan justu justu eh nikuzte dut abortuaren legea, baina gainera epeen legea, ez eh orain daukaguna esta, eh plazoena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 e atzera pausoak ere ikusi izan ditugula, osea ez bakarrik eh bueno, eta jendea pentsatzen du bakarri bau, gerra garaian edo gertatzen direla atzera pausoak, baina gizarteak normalean aurrera egiten duenean poliki poliki bada ere, beti aurrera egiten duela. Eta esan behar dugu hori ez da horrela gertatzen, bueno, ikusten ari gara gainera, eh krisiaren e, ondorioz, ba, e, zenbat eskubide galtzen ari garen e, langileok eta bueno, eta makumen on egoera zein dan, ezta? Da. Amaituda entzungaia idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Amaitu da intzumenaren zatia.